Exatamente à meia-noite e 17 minutos, na prisão de Caxias, começaram a ser libertos todos os presos políticos. Senhores ouvintes, o delírio não é realmente a palavra... Que possa, exprimir, que possa exprimir toda a alegria destes muitos milhares de pessoas que há muitas horas aguardam sem esforçamento a chegada dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, de todos aqueles que estavam presos e que agora estão cá fora. Todos os presos políticos de Caxias estão libertos neste momento o um um um O advogado Vasco da Gama Fernandes